Микола Гоголь, Тарас Бульба «Правда в світі не вичиться, та все ж колись визначиться» Народна приказка «Апорнись лише синку, чиба, цур тобі який ти кумедний, що це воно на вас за попівські каптани? Отакічки у вас всі в академії ходять?» Такою річчю привітав старий Бульба двох синів своїх, що були в науці, у Київській академії, та оце приїхали до батьківського коріння. Сини його тільки що позлазли з коней. Це були два добрих лавенці, дивилися собі ще з-під лоба, звичайно, як ті школярі, що допіро виходять зі школи. Вони були здорові та свіжі на виду. Їх молоді види вже замохматіли, позаростали щонайпершим мошком, що ще й бритва не приторкалась. Дуже збентежені вони були отим батьківським привітанням, та й стояли собі нерухомо, устромивши очі у землю. «Стривайте, Лишин, стривайте! Дайте мені гаразд на вас роздивитись», – казав далі Бульба, – повертаючись. Та які ж на вас довгі жупани! Отакі жупани! Ге. Таких жупанів ще чорт його бачив, коли в світі! Напрочудо жупани! Усім жупанам жупани! А побіжи лишень, котрий, подивись, чи не гепне, запутлявшись у поли! Поближки, абсто, тату! Шкода, шкілиць, вибив нарешті старший! Дивись, ну яка пиха! Та чому ж би той не шкілити? Та так, бач, хоч ти мені й батько, а кептуватимеш, далебі поб'ю. Ех ти, сякий такий, сину! Як це, батька? оризнувсь на його Тарас Бульба, відступившись на кілька ступнів, дивуючись. А тож за наругу ні за кого не подивлюсь, та й нікому не лишу. «Як же ти хоч зі мною битись? Хіба навкулачки?» «Та вже як там не було?» «Ну, сину, навкулачки», – казав Бульба, засукаючи рукави, побачивши, який у тебе вдався чоловік на кулак. І батько з сином, на місь привітань, як і годилось, довго не бачившись, Почали один одного стусувати в боки, в груди, у поясницю, то відступаючись і озираючись, то знов приступаючи. Дивіться, людоньки, здурів на старість. Зовсім з глузду сунувся. Казала бліда та сухорлява їх добра мати, стоячи на порозі, вона ще не встигла обняти своїх синів коханих. Діти додому приїхали більше, ніж рік, як і вічі їх не бачив, а він не знає, що вигадав, нав кулачки битись. «Та він бачив, гарно б'ється», – казав Бульба, зупинившись. «Бігме добре», – додав він трохи, оправляючись, – так що хоч би йде куштувати навіть. Добрий буде з тебе, синку, козак. Ну, здоров бувай, сину. Очоломкаємось. От батько з сином стали цілуватись. Гаразд, синку, люба дитину. Отак лупцюй кожного, як мене пополупцював. Нікому не лиши. А все ж таки, як хоч козача, а на тобі кумедне вбрання. А це що воно-то за мотузка висе. А ти, лабуряка, чого стоїш і руки, кажеш, попускав, казав він, повертаючи річ до меншого сина. Чому ж ти, вражий сину, не б'єшся за мною? Ще що вигадай, казала мати, обіймаючи тим часом меншого сина. І ж таки в стару голову, щоб рідна дитина та била свого батька. Начебто теперенька й до того дитина, молода, кілька верстів проїхала, здорожилась, а цій дитині було аж двадцятеро років, а з ростом рівносажень. Йому теперенька випочити б треба з дороги, на дозвіллі, по поїсти чого, а він битися намагається. Е, та ти, сину, бачив мамій, пестун, мазун. Гарно, мовляв, мазана паляниця, казав Бульба.